Наші погляди зустрілися. Кілька довгих секунд ми дивилися один одному у вічі. Малюкові, мабуть, не сподобалося те, що він побачив у моїх. Він відвів погляд і стенув плечима.